مکی ده پس ده نحن لنازل ده کتر ده نزول کی دعوی ده صورت تحزیز پی تبلیغ بواقی ده نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام تاو گورسنگ پنر توب بانده ده مسئلہ بیان کرده و دغس تاسم بیان که انا بیشگمگار سلنا را لگلی ونوحنو علیہ السلام علاقومی خفل قوم تا او تمویلیو انان زر قومکا چویر وقت خفل قوم ده من قبل انیاتی اوم آزابون علیم چرا شیبیت آز عذاب نامہ قال وی ورتن والے سلام یا قوم ای زمہ قومنی لکن نذیر موبین زتاوس لای روان کہ اخاریم انی عبد الله بندگی خاص کہ اللہ علاوہ تقودا اللہ نو یریه واتیون زمہ تا وداریم کہ یخبر لکم بخنو کہ اللہ تاوس تمین ذنوی کون سات سودا جرمونو وایو خبرو کم رسولم کہ علاج ال مصمات هرنیٹی معلومی پوره مخه به زبان عذاب نراوی بیشک انی ته د اللہ کلا کیرا لو کونتم تعلمون کا چه پوی دے قالا وی نو علیه سلام ربی زمارا با قوم زیدی دی منی اینا اینی دعوت و قومی ماراو بلغ پل قوم لیلن دشپیم و نهارا هر وقت میو تا دعوت و کفلمی ازیدو مزیاد نکو دیل را دعایی زمارا بلنی اللہ فرارا مگر تیختا اینی بیش و اینی بیش کزا چیم کل ما دعوتو کلم چیم ایم را بلی لی, لی لی تغفیر لی هم جتا و تبخنو کنو جاول و سابی دیگر زولی دی فیازانی پوغگونو که وستغشو سیابا هم او زانو نی پتکڑی دی پجامو کپڑو کې وا رو او امیش گری کڑی دی پخپل کفر وستگ بروست ایک بارا او زانی اوچت گنلے پزان اوچتو گنلو سممینی دعوتا هم بیامی و تدعوتور که جہارا پخکارا پچگو چو سممینی بیشگذر چمالا تولا هم بیامی اعلانو که دی تواسر را تولا او جرگی میں واسر رو کڑی دی جې ځان ځان ل وورلم فخل تو ماورتوستیرو رببه کوم بخنو کې بخنو غواړه خپل ربته ش پرې د ان اوکانه غپاره ددي بخون کې او په تووبته او تو د مومنه شررقم پرېخو ن الله به دربانې ناماتو کې وررسې ساللی کو مدراه راوب وې دربانې باران پهشيبو شبوومد کووا بنین او زیاد بکی تاسولر مالون و زامن وای اجلکم جناتین در بکی با دل باغونه و اجلکم انهار او بگرزی دل نهرون مالکم سری تاسولر لا ترجون لله و قارا چاقیدن ساته دا اللہ دا عظمت و قد خلقکم او حال لاره چا اللہ پیدا کریت وارا پا مختلف حالاتو کې بچه ازوان بودا علم تر ایتنگور کې فخلق الله و سب سماوات سنگ پیدا کری دی واسمانون تباقا چد در چد, در چد وجا د خمر في ان نورا ګزوې د پهې کې روخانه وجه د سمشا او ګزوې د نووار بلیددون ګیوه والله الله ب کوم پیدا ک منلار د ځم نبات په پیدا کلو س یددو کومپیا بیا واپس کې سمم کے و فررج کو میں خرارج رو بعض قیمت کے پر واللهله جا ه ګزوول سا دپار مکه ب ساته وړیدلل ل تتسلوکو چې تا منها سو بولا ددی پاغا لارو کے فی جا جا پلنو پلنو کے قالا نوحن نوح علیہ السلام ہوئے پویشو قوم ایمان نرو دین ربه زما را وینم به چې ګذریه څونی زمانہ فرمانی وکړه وتبو او دی تابع شو من دا غا چاله میا زید له ما یلم زید همالو چې زیاد نه کدلره د مال و ولدو و ولاد الا خساره مگر سرګشی الا مال او ولاد دی ور کړی دې پدی ترکش شو ومکرو مکران کوبار او تجلون وکړه تدبیرون اړولې د پیغمبر خلاف او فلو کې یو بل توی وقالو ویلا تا زورنا علی حتکم مپری دې خپل خدایان دا خپل خدایان باباگان دنو حلی سلام پا خلا مپرده ولا تزرونه مپرده ودن ود بابا ود داوی دا والا ده مینه محبت پا دا پیدا کی مینه محبت سوغاری دلده دل ورسی ولا سوا او سوا بابا چې پا مندر آرسی دست با دست بابا ولا یغوسا او یغوس غوس فریادرس و او ټکرې والا چه صوب تباکه د توای بابا وی نیسی و او خوشاله والا چې خوشالي ور کوي دا 500 خدایانو ده دی پمل کی 500 13 ور کوي دغه مفسرین او علما چې دا 500 وختي اغه د نو علي سلام زمانه کې 500 د شیعانو او پښتون پښ نو په 500 په 500 دکوید کې 500 پیران او په خبر کې 300 پیران نور ده 500 500 500 وقد هذا لو كثير او يقينن دي گمراه کړي ډېر د دې دې بلنه عبادت ډېر خلک گمراه کړي ولاتزيد الظالمين دا سكو دا پیند دا کان خلک بخاري کې ابن عباس رضی الله عنه وي حاذل اسنام اسما و رجال صالحين من قومينو دا د نیکانو بزرگانو نمونه د دې عبادتې کو شي سره سلام او د اعظمو وي ولاتزيد الظالمين الا زلالا زیاد نکذ ظالمان الله مگر نور غومرائی مم ما خطیاتین په سبب دا الله وي دخلو جرمونو غړو کو بس به غرق شو دنیا کې فوت خلونه را داخل شو اخرت کې جهنم تا اور تا فلم یجدولم دونیل لا انتارا دونو مندزان د پاره سیواد لانا سو کیم دادی غرق مکل ود قال نو هون نوح علی السلام ویلو رب زمانه بلا تذرل الارض من الكافرین دیارا مپرې پرې مګبانه د کافرو یو کورهم ذکا زړاوی ولشین کړو الله ټول مردار تاباکي انکه بهشغت چين تا زره هم زکا نه هنيم سوا کاله کې دي ظالمانو سره سرونش انکه بهشغت چين تا زره ان کو دي پرې دې ذل نور باندېګان به ګمړای کی ولا یلی دو دین وروړي بچې الا فاجران کفاره مگر فاجر او کافر الله وای الله چې بچې پیدا کی غاډه پلانه غټکاتی رب ب خلي اللار را له بخنو کې وال وال د یو زما مرو پلارله واللی منغ چاله د چې داخل شو زما کورته مومنن په تاسیال کې چمان روړي ولمومنین والمومنات او مومنانو سړو خته مخرت وکې ولا تهزیدي ظریم او مزیات ظالمانو له الله طبباره مګر طب.